Rugăciunea a douăzecea în Duh și în Adevăr Doamne Isus Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Te iubim, Te săvim și Te rugăm, dăruiește-ne intrarea prin poarta tăcerii, ca să cunoaștem taina liniștii și pacea sufletului. Pentru că așa a fost făgădința Ta, pace vă las vouă, pace mea o dau vouă, nu precum de lumea vă dau eu, ea este renunțarea la toate cele ale lumii, ca o lepădare de sine, așa cum este porunca. Dacă vrea cineva să vină după mine să se lepe de sine și să-și crucea și să-mi urmeze mie, fiindcă cine va voi să-și scape, sufletul va pierde, iar cine îl va pierde, sufletul pentru mine îl va afla. dăruiește nepocăința cu lacrim care curăță ca un al doilea botezi sufletul și retragerea de la relația cu oamenii ca să învățăm lecția tăcerii. Dă-ne să ne bucurăm de convorbirea cu tine când ne dai vederile cele minunate. Ele sunt semnul că suntem pe calea ta, că urcăm scala adevărului care sfințește. Se sunt semnul că vom moșteni viața veșnică încât să socotim liniștea ta ca lucrul cel mai folositor. Dă-ne să cunoaștem viața călugărească care este plânsul păcatelor. Iartă-ne disprețuirea de sine, ca să scăpăm de cursele părerii de sine și mulțumirii de sine aduse de demonul Trufiei. Dăruiește-ne râvna privegherei și rugăciuni frângerea inimii, și cugetarea celor smerite aduse de rugăciunea în Duh și în adevăr.